Такий варіант розвитку подій Пелішенка влаштовував. Його люди давно вже пройшли бойове хрещення в Сербії, Хорватії, Абхазії і дотепер воювали в Чесні. Це були загони перевертні. Вони воювали проти обох ворогуючих сторін і робили це таємно, підтримуючи слабкішого. Але крик, піднятий демократами, його справі не сприяв, бо був передчасним. Дестабілізація обстановки в Україні не досягла бажаної критичної точки. Протистояння гілок влади все ще було пасивним, тож і час виходу на політичну арену його, Пелішенка, системи не настав. Другий варіант передбачуваного демократами розвитку подій був розрахований на те, що в Україні не підуть шляхом оновлення імперії чи союзів. Тоді Росія Розпочне новий силовий тиск на Україну, блокуватиме справедливий розподіл активів і пасивів колишнього СРСР, підніме до недосяжного рівня борги України, наполягатиме на подвійному громадянстві, створенні транснаціональних підприємств у економіці України, плата за борги, скоріше усього, буде втрата Україною незалежності. Якщо росіяни хоча б в односторонньому порядку відмовляться від Боливайської угоди, не матимуть смислу переговори про розподіл Чорноморського флоту. Загостряться події в Криму. А мета в Росії, що живе імперськими надіями, одна – позбавити Україну юридичного права на політичний, економічний та військовий самозахист. Це спрямування російської політики Пеляшенко добре розумів але волів, аби це якомога пізніше помітили в Україні. А тут на тобі, демократи прозріли. І хоч до них практично не прислухаються вже ні у Верховній Раді, ні в народі, все ж у цій колотнечі промальовується небезпека для його системи. Аби з'явитися на політичній арені, Полішенкові треба дочекатися крайньої межі дестабілізації обстановки в державі. Але не поминути критичної точки, за якою вже нічого не вдасться вдіяти. Його система має виступити невидимим, але міцним гарантом швидкого наведення порядку в державі. Майже все для цього готове. Майже все. Тільки не помилитися в часі. Дотепер Пеляшенко схилявся до мирного шляху приходу до влади через вибори. Зрештою, все тут було передбачено. В усіх виборчих округах розставлені потрібні люди, котрі стануть депутатами. Не всі, далеко не всі з них ще знали про те, що за спиною у них стоїть могутня система, котра вже фактично проклала більшості шлях до депутатських крісел. Дехто цього і не знатиме. Його використовуватимуть всліпу, як і дотепер, через референтів чи консультантів-помічників. Дехто знає, кому зобов'язаний і мовчатиме. Існуюча виборча система давала можливість провести ледь не на самий верх потрібну людину. Свою команду Полішенко добирав довго і виважено. Зате майже 100% був певен, наступні в Україні вибори – їхні. Радували й успіхи системи за кордоном. Освоївши терени колишнього Союзу, система вийшла на колег з так званого далекого зарубіжжя. Спочатку знайшли спільну мову і інтереси з гонконгськими тріадами. Ну, власне, чого приховувати? Їхню структуру і покладено в основу діяльності системи. Правда, з деякими змінами, що враховують, так би мовити, місцеві умови. Ситуація на Тайвані і в Україні була чимось схожа. Островитяни остерігались наступної передачі Тайваню в Китайській Народній Республіці. Українські системники відчували таке ж традиційне побоювання щодо імперської Росії. Тріади, залишивши Гонконг своїм фінансовим і операційним центром, повністю опанувавши Тайванем, буквально за останні десятиліття розповсюдили свою діяльність на весь Тихоокеанський регіон і надали організації міжнародного характеру. Хоча йшли на контакти з подібними організаціями в країнах СНД, в першу чергу в Росії, Азіатських республіках, особливо Казахстані. Саме через Казахстан система й вийшла на тріади. На той час китайці вже потіснили італо-американську мафію, в тому числі і Козаностру примусили ділитися ринками наркотиків. Тріади все частіше прибирали до рук контроль над ракетирськими групами в Європі і Америці. Засновники системи налагодили прямі контакти із представниками сицилійської Козаностри. Одна з чотирьох найбільших італійських організацій приваблювала Полішенка рівнем дисципліни і організованості. Законами кругової поруки і абсолютної секретності Широка спеціалізація італійців теж імпонувала Як і вони, італійці займалися не лише торгівлею та виготовленням наркотиків А й продавали зброю, вели валютні операції Система запропонувала Козанострі нові ринки збуту в Європі і країнах СНД Пелішенко настільки надавав ваги контактам з італійцями, що навіть посилав одного з керівників системи на зустріч із Сальваторе Рігіною, главою сім'ї карліонців, котра перемогла в кривавій війні за переділ ринку наркобізнесу. А ділити є що? Група експертів семи нерозвиненіших країн світу визначила річний обіг наркобізнесу в 1500 мільярдів франків, а прибуток в понад 150 мільярдів. 15 січня 1993 року Сальваторе Ріїну було заарештовано, але він і дотепер тримає в руках усій важелі управління сім'єю. Для взаємних розрахунків з італійцями обрали кантон Тчино в Швейцарії. Для цього було засноване спільне з швейцарцями мале підприємство, яке торгувало комп'ютерами на ринках країн СНД. Для перевезень цієї апаратури користувалися послугами італійської фірми, яка належала людям Ріїни. Розрахунки в більшості проводилися бартером. Ті ж комп'ютери в Україні давали системі чималий прибуток. Фірма «Нова Україна», яка тут їх реалізовувала, обслуговувала банки всіх рівнів, акціонерні товариства, страхові, трастові компанії. Комп'ютерники нової України мали доступ до багатьох електронних секретів держави. Приблизно третина всіх працівників компанії працювала на систему, яка і була тіньовим засновником комп'ютерного велета. Саме через комп'ютерну банківську мережу, яку він контролював, Палішенко міг впливати на фінансовий ринок України. Ефективність цього управління була перевірена кількома спланованими системою витками, здавалося зовні безпричинними інфляції. Через Верховну Раду депутати системи, хоч їх було і небагато,